Go! Radio oh! I'll give you Dobrý večer priateľ všetkých vás vítame pri počúvaní pravidelnej ne ne nedelnej relácie radio Bunker. Dnes to bude večer dvoch tvári, aj keď nie v pre prenesenom slova zmysle. Bude to večer akustických tónov a žensko-murského čara. Dnes budete môcť poznať dvoch mladých umelcov, ktorí sú tu nezávisle od seba, takže si predstavíme rôznorode, i keď niektorými znakmi podobné projekty. Jednou z našich hostí je mladúčka Lívia Doležalová. Ahoj. Čauko. A taktiež je tu Martin Bohem. Ahoj. Zdravím vás. Lívia je z Dvorníkov a Martin Bohem je z Galanty a ich spoločným znakom je akustická gitara. Poznáte sa? Ani neviem. Dneska sme sa stretli. Uh, ak ste už teraz na našich hostcov zvedaví, tak si môžete nájsť pod jej na Soundcloude alebo na YouTube, taktiež aj na Facebooku. Martina nájdete na jeho rovnomernom webe Martin Bohem a na sociálnej sieti uh, nájdete oboch, ako som už spomínala. Ak chcete našich scených hostí sa niečo spýtať, tak nech sa páči, píšte nám na Facebook, Facebook Rádia Bunker. Takže prvá otázka je taká obligátna. Čo bolo pre vás podnetom prehranie? A ešte taká podotázočka, či máte nejaké hudobné vzdelanie. Mám začať? Môžeš. Ešte raz, dobrý večer. Asi ako som začala teda s tou hudbou, no ale to je to celko taký pekný príbeh, vždycky to strašne rada rozprávam. Je to fakt také pre mňa celku silný zážitok, ako sa to stalo. Asi 6 rokov dozadu som mala, som mala nejaká osmačka na základnej škole. A na náboženstvo, náhodím, na náboženstvo raz prišiel teda pán Kaplan, náš, tedy, teraz je Farar, pán Farar a doniesol gitaru. Jednej spolužačke chci len proste ukázať niečo, neviem, nejakú pesničku, ako sa hrá, a ja keď som to proste začula, tu gitaru, tak si ho že, wow, že toto chcem, toto jednoducho musím robiť, toto je niečo, čo má Fakt čo, čo budem robiť určite strašne dlho a čo ma jednoducho bude naplňať. Ja som to tak nejak fakt zacítila a tak som prišla s tým tak domov a tak som to tak ako povedala doma a naši zase, že no to bude určite na ten mesiac, aj menej a to aj ešte na, na chvíľočku. No a do týždňa som mala teda doma gitaru a Začala som fakt hrať, že ako každý deň strašne dlho a toto a vlastne za jedný prázdny som sa naučila, no, za týždeň som sa naučila tie základné akordy a tak úplne prsty, strašne bola, ale som si, si, si pamätám, ak som mala také tie lepky alkoplasty, áno, a že strašne to bolelo, tak som si to a tak som hrávala s nimi na všelijako. No a tak, tak si nejak čas splynul a tak jasne, že sú aj také obdobia, že kedy Človeku akože až tak moc nechce alebo tak, ale, ale v konečnom dôsledku je to vlastne taký zmysel môho života, už ten šiestý rok a tak, tak asi tak to nejako. Takže tam to hudobné vzdelanie je také. A, a hudobné vzdelanie, no na základe tohto vlastne, no predtým uh, ma naši vlastne prihlasili na umelecku, to sú mohla mať nejakých 7 rokov, ale na klavír. A tam som chodila fakt taká, že že, že, že, že zase, prečo, prečo že som strašne nechcela tam chodiť jednoducho. Aj ma to bavilo, ale skôr som sa tak toho bála. <laughs> Neviem, proste, také divné pocity som mala pri tom vždycky. A potom, a v tých 13, čiže o takých 5 rokov neskôr na jednoducho sa úplne môj život tak pretočil na ruby a zrazu, že gitara a tak. A to, a to ma už toho ma, samozrejme už nikto netlačil. Takže ako to som... A, a potom som na základe toho začala chodiť na umeleckú školu a odtedy som tam akože už absolventka, lenže tam som chodila vlastne, aj chodím ešte posledný rok na klasickú gitaru, čiže noty a tak ďalej tie také... proste klasickú hudbu. Čiže to je ako diametrálne odlišné od toho, čo robím ako sama si doma a tak. No a, a ešte... To vzdelenia týka... No, napríklad som absolvovala jeden taký kurz v zvukársky v Bratislave na jednej vysokej škole. Tam sa konal minulý rok, takže tam som bola tak, tak asi nieko. A ešte, ešte som začala chodiť, keď som začala hrať, tak som začala chodiť k jednému novú kamarátovi, veľmi dobrému zvukárovi a on vlastne vo mne všetko tak... Zobudili tiež, to hudobné. a prešla som cez všelijaké štýly. Treber som tak netradične začala cez blues, potom jazz a tak, ale zrazu, zrazu som zistila, že toto je to, čo chcem akože robiť, to moje a tak asi. Dobre, ďakujem. Maťa? Mm, ja si popravde, že nepametam, nepamätám, ako som sa ku gitare dostal. Boli tam také tri asi najväčšie indikátory vlastne. Jeden z nich bol, že moju ju hrával na gitare. A vždycky, keď sme sa zišli niekde na záhrade alebo na pekačke, tak vybral a Proste všetkých úplne dokonale zabavila. Zaspieval tam a pre mňa bol strašný frajar v mojich očiach. som si vedel, taký frajar by som chcel byť, proste, taký človek, ktorý berie tú gitaru. Vlastne vtedy som aj nemyslel, že by som niekedy hral pred ľuďmi. Dokonca do mojich 16. som si nevedel predstaviť, že by som hral pre dvoch kamarátov. Teraz dokážem hrať pre ľudí, ktorých nepoznám, čo je veľký posun. <laughs> a hlavne vlastne to bol ten jeden dôvod, že ten ju na gitare. Potom druhý dôvod bol asi ten, že som hľadal niečo nové, niečo, čom by som sa venoval, pretože som nechal strašne veľa vecí cez tenis, judo a ja neviem čo všetko, športy, proste to nebolo moje vôbec, takže musím niečo robiť, tak som začal hrať na gitare. A tretí asi najväčší indikátor, to si ešte doteraz trošku pamätám, sa mi vtedy páčilo jedno dievča a sme s kamarádom sme sa snažili veľa ako získať si a vlastne nenapadlo, že sa naučím hrať na gitare, aby som ju zbaril. A tak som sa naučil a ona sa odťahovala. <laughs> Takže spokojne, som gitarista ale myslím, že dovedla ma k tomu a som jej za to vďačný aspoň. A s tým vzdelaním u teba? Mm. So vzdelaním tak prešiel som z úšku, prešiel som výšku, ale nie ako gitarista, ale ako učiteľ gitary. Ale popravde Kedykoľvek som sa učil hrať na gitaru od niekoho iného, tak ma to tak strašne nebavilo, že konec, mm -hmm. lebo ja som prešiel z úšku vlastne a po tej zúžke, keď som skončil, tak som si povedal, jo, konečne, nemusím sa na gitaru už ani pozrieť, proste celý rád som bol a nakoniec potom som si k tomu začal hľadať cestu, začal ma to nenormálne baviť, tak som si povedal, že pôjdem na výšku a tak som išiel na výšku a zase to isté, <laughs> ma to bavilo čím ďalej, tým menej. Ale takto to vlastne išlo a k úspevu, ešte k tomu by som dopoňul, k tomu som sa dostal až na vysokej škole a tam mám vlastne možno jeden rok z úšky, také základy. Aj keď myslím si, že pre každého zpevak je dôležité, aspoň základ prejsť, pretože, ak by som to povedal, dobre vedieť, čo ten človek robí, alebo čo robí zle. Jasné. Ak sa dá, ako by ste opísali svoj štýl hrania? Mm -hmm. No, ako som už povedala, som prechádzala cez také všelijaké fázy môjho hrania, čo teda obsahovalo ten, ten jazz a blues a toto, ale zrazu som teda začala písať tú moju hudbu a vždy, som tak prišla na tú hodinu gitária, že, že môj učiteľ sa volal Juho, že ju, ju, upozori, máme útesničku a tak. A zrazu som zistila, že, že to je fakt niečo, čo ma strašne naplňa a a, tak som sa začala skôr tak nejak otáčať k tomu folku. a Také prvky, možno takého folkoroku, alebo tak neviem, neviem to tak zaškatúkovať, ale Ako, myslím, že taká tá pesničkárina možno, ale zase nie... Neviem, také niečo veľmi typické pesničkárske zase. Neviem, však možno uvidíte, keď ja, niečo môžem. zahrám. Budeme počuť určite, radi. Ja by som opísal moju hudbu ako súhrn rôznych nálad a emócií, ktoré som cítil práve vtedy, keď som ju skladal. Niečo je veľmi rýchla roková, štvrdoroková hudba, ktorá je vlastne bohužiaľ urobená zatiaľ iba na akustickú gitaru, ale určite bude časom spravená celou kapelou a proste to vec, ktorá do kapely pasuje aj ne sú úplne ľahké tóny vlastne, by som povedal folkovej gitary, ktorá úplne iba stačí vlastne na tú jednu gitaru, takže... Moja hudba vzniká vlastne takisto, ako sa odohrála môj život, takže vždy je to dané tou o tým všetkým, takže je to strašne rôzne. Vlastne ten album je rôzny, čo som teraz nedávno spravila. Áno, k tomu albumu sa dostaneme neskôr. Uh, bolo to u vás tak od počiatku, že ste chceli hrávať verejne, alebo sa to dlhodobejšie vyvíjalo vo no, vás, vo vnútri? <laughs> práve, práve toto je strašne zaujímavé, že... Uh, ja som hneď od začiatku vedela, že keď som teda začala hrať, že nie, toto nebude proste táborové hranie, že ja jednoducho nechcem hrať pri taboráku a priznam sa, že doteraz to ani moc neviem. Uh -huh. Ako strašne sa trápim vždy pri tom táboráku, keď sme na nejakej, ja neviem, opekačke alebo čo, ako tak tie povinné odelánu a tieto veci, že už som sa nejak naučila, alebo čo, vždy ma že Livia, zahraj, zahraj a ideme proste. No, ale tak potom, neviem, pamätám si, že prvá pesnička moja bola od smata Smatanovej Miesto, kde sa neumiera, to, to je akože taká, taká vážna, na ktorú som bola pyšná, že teda tu som dokázala zahrať, to som prišla domov, teda dole za maminou, a že, mami, počuje, že čo to je, že som sa naučila toto umiť, že, a čo to je, Akže čo to má byť, vôbec to nespoznala z toho môjho hrania, ale bola som to taká strašne pyšná a hovorím si, že, že áno, toto je proste, vtedy som nejak zistila, že jednoducho chcela by som troška s tým niečo iné byť, takže vlastne asi vlastne Od vlastne začiatku. V No ja neviem vlastne, ako som sa dostal ku koncertovaniu. Ja som, ako som hovoril na začiatku, ja som sa najprv bál hrať aj pred kamarátmi. To teraz si pamätám, že na škole som proste koľkokrát mal gitaru so sebou, lebo po škole som chodil na gitaru, zamknutú v skrinke a došli cháleni, uvideli gitaru, niečo zahraje nám niečo, zahraje nám niečo. Ja som to vedel zahrať, čo chceli, ale ja som to nechcel zahrať, lebo ja som sa brutálne bál. Ale potom myslím, že časom, keď som rástol, tak prišla prvá kapela vlastne vtedy. Ak sme dali dohromady ešte, sme hrali ťažký punk a nebolo tam vlastne nič také ťažké, čo by sa hralo. Vtedy som ešte nebol dobrý gitarista a napadlo nám, že teda mohli by sme to nejako vytiahnuť von, ale vtedy fakt vôbec žiadne vízie neboli. Až časom som vlastne tak nejak prerastal a nakoniec som až došiel do tej fázy, že proste chcem iba hrať. Chcem si zarábať hudbou a dávať ľuďom proste tie pesničky, dávať im tie informácie, tie myšlienky a takto ich nejako viesť by som povedal. Ja by som mal na teba takú doplnkovú otázku si spomínal, že celá tvoja hudba pramení z toho, mm -hmm. ako si má momentálne náladu a rozpoloženie od tých rokových, cez folkové, jedno s druhým mm -hmm. a keď to hráš niekde verejne, tak do akej miery si emočne flexibilný, že robí to s tebou niečo, že áno, teraz mm -hmm. idem zahrať túto pesničku, ktorú som skladal strašne rozbitý alebo strašne šťastný a naopak, keď si na tom pódiu, tak si vnútorne nastavený nejak inak. Nerobí to s tebou niečo, že to prispôsobovanie tej, tej skladbe? Je to pravda, je ťažké sa na tú skladbu naladiť, aby som je zahral znovu rovnako. Doteraz si pamätám, že raz na bite som skladal pesničku My Lie a došla za mnou kamarátka, ktorá ma vlastne asi dva dní predtým videla v jednej súťaži, v som brutálne pohorel. A došla za mnou, že preba, prečo si tam takto nespieval? A ja hovorím, že by som mohol, proste to som teraz cítil, teraz to vyšlo von, som to nahral a dokázal som to že. Akože ak by som to povedal nejako zaznamenať. A práve to je tá vec na koncertoch, že keď chcem tú pesničku, lebo prvá vec, čo každý údobník vie, že tá pesnička sa najprv odohrá v hlave a potom ju nejako skúsi dať do toho nástra v rámci svojich možností. A pokiaľ sa ju snažím znovu zahrať, tak ju musím natrénovať a práve pri tom tréningu veľmi veľa stráca. Veľa takej tej energie. Takže je pravda, že na koncerte veľmi ťažké tú pesničku znovu zahrať tak, ako bola vymyslená a myslená, takže neviem. Snažím sa o to. Uh, zaujímalo by ma, v akých jazykoch spievate? A, a možno aj tak porovnať vaše postoje, že prečo, povedzme, nejspievate v slovenčine alebo prečo len v angličtine? Tak to je celkom prezradené, že v akom jazyku spievam. Tak môžem v <coughs> hey, hey, Tak ja hlavne po anglicky, trošku po slovensky. Ty asi tiež po uh -huh, Presne tak. A ťažko povedať. Ja mám na to jednu teóriu takú svoju, že angličtina má slovnú zásobu veľkosti 800 tisíc slov. Slovenčina má zhruba 180 tisíc slov. Uh -huh. Takže po anglicky sa dá prakticky niečo vyjadriť proste štvormi rôznymi spôsobmi ako po slovensky. Takže to je proste brutálne plus. A zároveň angličtina, melodický jazyk, ešte môj, môjim taký malým snom je vedieť po španielsky, lebo tam, alebo po taliansky, to sú slova, ktoré sa všetky končia na samohlásky. To je proste všade rím, mm -hmm. dá sa povedať. Tá, je to také, že proste kde sa lepšie skladá, ako je ta pesnička. Ja mám napríklad aj slovenské pesničky, a pretože niektoré boli proste taký ten slovenský feeling. Mm -hmm. A niektoré proste museli byť po anglicky. Líbia? Ja? ja to mám tiež tak, že... Vlastne na začiatku som sa snažila aj po slovenský pár, nejak tak um, aj trošku akože som s nimi taká spokojná, ale fakt len asi dve alebo tak, ale nejak tak, fakt mi to v tej anglištine, ja, ja sa priznám, že práve, že nie som až taká dobrá v tej angličtine. <coughs> v rámci akože nejakej gramatiky alebo mm -hmm. tak, ale rozprávať v celku, celku, ako tak, že sa mi dá a neviem, dá sa mi, že napísať kvalitný text Slovenčine je strašne ťažký. Fakt, že tej angličtine proste idem rozpovedať príbeh. A neviem, išla som po ceste a zbadala som toto a teraz ja, s Ochalanovi zapáčil si sa mi a tak a jednoducho ten v, ten, v tom zahraničí sa to proste tak príme. Lenže keby som toto dala do tej Slovenčiny, tak by to bolo také príliš, nie také fádne proponové, neviem, ako to povedať. A treba aj tie Rímy, že ja som ten typ človeka, čo trošku skôr tak metaforický, vieš a takto nejak... A v Slovenčine je to strašne ťažké, aby to aj nejak znelo a tak ďalej. A proste tie rýmy ako dám, mám a ja neviem, tak to, to mi moc nesedí a práve... Ako chcela by som, určite by som chcela v Slovenčine, ale není to ľahké fakt, ako urobiť dobrý text. Napríklad môžem povedať, že strašne sa mi páčia texty, Uh, sim, simi Martausovej, uh -huh. z slovenskej scény, alebo Korben Dalás. Ty tam dokážu dať aj tie krásne metafóry, že človek si v tom vie to svoje, že každý to tak inak pochopí a toto, ale tak mi sa zatiaľ také to niečo nepodarilo. No. Tak, tak zatiaľ to je angliňa. Mm, lirickosť je tam taká zložitejšia v Hej, hej. Hey. Aké sú pre vás výhody, prípadne nevýhody, solohrania? <laughs> Uh -huh. Tak nevýhody viem úplne presne. <laughs> uh, nevýhody sú si v tom, že ja mám troška problém s tempom, održiať tempo a mám no, to takto poviem, proste je to môj problém. <laughs> a keby som mala nejakého bubeníka alebo tak, tak ako problém je vyriešený. Ale tuto, keď jednoducho chcem spojiť emóciu, chcem spojiť to, že hrám, ako nejak to normálne, teda zahrať akordy a tak ďalej, a aby to celé vyzeralo, aby som nezabudla aj, te aj ten text, aj to. Um, tak je to fakt dosť ťažké. Že... Počkajte, teraz mi padla myšlienka. Uh, no, áno, že je to ťažké. A keby tam bol ten bubeník, tak by mi tak trošku mohol pomôcť. A zase výhody uh, by som videla v tom, že človek je vlastne sám sebe pánom, teda keď teda hráma. Nemusím sa zase na druhého človeka viazať. Že proste, teraz si tam dám trošku ináč ten akorda teraz si počkám chvíľku a pozriem sa na to publikum. A treba s to vypálim trošku neskôršie, alebo, alebo pozriem, pozriem sa, aká je spätná väzba a jednoducho idem si svoje. Ja tomu tak hovorím, že idem si svoje. To je super, že, že človek sa ozaj nemá na čo ako viazať, ale zase kapela um, strašne veľa naučí človeka strašne veľa uh, mi to dalo. Hrala som chvíľku v, um, v, take, v takom projekte Doležalova Jazz Friends a uh, tam mi to strašne veľa akože dalo do života, pretože fakt chalení sú skúsení, starší. A teda teraz už spolu nehrávame, respektíve s, uh, hrám s Basakom občas len. No ale bolo to fakt super, lebo dalo mi to aj skúsenosti jednoducho, aj teraz to zahraj takto a inak a proste spomal, zrychli a jednoducho, dá, dá to viacej, no. A všetko má svoje výhody, nevýhodne. Ale ty sa cítiš lepšie, heký. Cítim, hej, cítim mm -hmm. sa lepšie. Maťo? No, výhody a nevýhody. Tak, myslím, že väčšina z toho, čo je, bolo spomenuté. A ešte by som tak dodal, že vlastne výhodou solo hrania je to, že ja som teda aspoň prežil párkrát takú vec, keď som mal kapelu a ja väčšinou som aj skladateľ. Vlastne to je jedno, keď je kapela a ja nedokážem byť nejaký pasívny hráč v pozadí. Proste to mi nevydrží. A sme mali kapelu a proste sme mali zložených pesničiek, možno už pomaly na album a za sebou pár koncertov, pred sebou pár koncertov a zrazu sme sa rozpadli a tam bola tá vec, že vlastne strašná to bola škoda, ohľadom tých pesničiek, ktoré už si teraz nemôžem s nikým nikdy zahrať, ako s tými ľuďmi, lebo oni tam mali proste povymyšľané svoje veci a bolo to také, výchalo to proste tou kapelou, tou náladou. A mi to príde tak, že vlastne aj táto kapela ma tak to viedla k solo projektu, že keď sa rozpadla, tak zrazu všetko proste zavial prach. Už sa nedalo pokračovať. Tak som si hovoril, že to je aká škoda proste nechať tie veci plávať, nechať to celé ísť, tak som si povedal, že. Keď pôjdem solo, tak nemôže sa stať, že ma niekto nechá, alebo že niekto odíde a ja budem musieť sa proste nejako vynájsť z toho. Ale zase na druhú stranu, keď idem sám, to sú zase k tým nevýhodám, tak je to také. Proste príde človek na pódium, ma hrať s kapelou, aj sa mi stalo, že som išiel na ten ples a tam hrála pred nami kapela a ja som skoro zomrel, lebo proste oni tam hrali celá kapela, svoje pesničky, preberačky, čiže ľudia tam skákali. A potom ja som tam mal pri sám gitarou. Jednak je to nenormálny stres byť na tom pódiu, aj keď to časom ustúpi, ale <laughs> aj tak je to sila. A druhák vlastne, je tam strašne veľa tamtoho chýba. By som povedal, proste, každá hudba, neviem si predstaviť pesničku, ktorá je solovo spravená, a není to kaver nejaké piesne, ako napríklad Eva Kessidy, čo robila také slávne kavery, proste fakt na solo projekt úplne strúhané. Že by tá pesnička nebola lepšia s kapelou. Podľa mňa do každej pesničky sa dá pridať ešte túto trošku niečo, tam niečo, aj keď iba drobnosti, ale už tá pesnička má taký ten groove, taký ten feeling. Takže podľa môjho názoru osobne oveľa lepšia kapela. Ale ako solo projekt je to proste cesta, ktorá je, by som povedala, taká istejšia. A taká zaujímavejšia možno trošku. Dobre. Ráno, chceš sa ešte niečo spýtať, aby sme uzatvorili tento? Mm, môžeme to kútne ozerať, môžeme si to teda ísť vypočuť, ale namarguje na ešte toho, čo si spomínal, že vždy sa dá aj do solového projektu, mm. alebo teda one man show pridať aj kapela, tak vynikajúci príklad je Jarek víca po tom, čo sa spojil s Čechomorom. Čiže klasický rok ďábla a tie pe pesničky nabrali iný zmysel, ale takisto sa nestratí aj keď ide sám, čiže je to pravda, ono sa dá i sám a samozrejme dajú sa aj tak robiť pesničky. Poznám dosť veľa hudobníkov, ktorí, teda nie osobne, <laughs> poznám hudobníkov, ktorí takto proste chodili a hrávali sami a nič im nechýbalo. Len ja mám zase taký názor, aspoň možno je to iba tým, že ak ja skladám, pretože ja keď skladám, tak ja tam proste nepočujem ten jeden nástroj a veľakrát sa prichytím, lebo ja keď skladám, tak ja si to ľúbim nahrávať. Som taký, že si to neľúbim písať, <laughs> to dlho trvá, tak si to radšej rovno nahrám. A už keď je to nahraté a ja počúvam, že či som to dobre nahral, tak miesto to, aby som počúval, či je to dobre nahraté, tak už tvorím v hlave ďalšie niečo, čo by do toho sedelo. Takže v mojom prípade minimálne tá kapela by bola dobrá. A veľakrát aj vidím, že proste tým údobníkom možno tá kapela trošku chýba. Ale dá sa aj samozrejme aj sám, však ja to skúšam už za zlo. Dobre, tak sa poďme presvedčiť, čo čomu si sa dostal. Tak, zistíme to. Dobre. Takže počúvate Rádio Bunker a toto je Lívia Doležalová a Martin Bohem. Rádio Bunker to be stronger so i'm sorry that i hurt you i was worried about you too and i want to to be stronger you and i won't talk to be so chápať a kto nie je kto je mladý a kto zostárne kto sa baví kto to len hrá tak to pátra vo svojich domnenkách. a kto len dúfa že prežije a kto si myslí že smrť nepríde kto sa stráca to sa hrá, tak takto pátram, všetko buda Mám na to len pár minút, do mnenka sa rúcam. Myšlienky nechám plinúť, som hlavný sudca. A potom aj kát. Vo svete, ktorý mám rád A potom aj kád Formujem svoj rád, Iba hádam tak, ako sa zdá Kto sa ku nepridá A kto to vzdá Iba hádam tak, ako sa zdá. Kto sa k nemu a kto to vzdal? Kto sa stará a kto len prejde? Kto si myslí, že to už tak takto nejde A kto sa stará a zabudne A kto sa chová veľmi neklúdne Takže kto to celé rieši A kto sa iba z toho teší Kto má pravdu, kto si klame. Na nejaký význam, to čo máme, Tak ako sa kto sa ku prida, A kto to vzdá, iba hádam Tak ako sa zdá. kto sa ku prida, pridá A kto to vzdá, iba hádam Tak ako sa sa ku mne a kto to vzdá iba hádam celkom sám myslím na veci nad ktorými žiadnu moc nemám moc nemám moc nemám akulare radio bunker. No. A jak to tu Čo je to rádio, ako môžem? Teraz zaznámim, že. Môžete tu vyhnalimi počuť v tejto horne. To radio, funguje, či... Rádio Bunker. Akože poslušacie naladené na té rádio Bunker, bunker. ak ste si mysleli, že v posledných chvíľach ste počúvali Um, nejakú akustickú verziu kabelky noc deň, tak ste úplne mimo, ak ste si nás zaplýva teraz, pretože to hral Martin Bohem a pred ním hrala Lívia Doležalová. Dnes tu máme takúto naozaj veľmi pokojnú a Zatiaľ ešte stále akustickú večeru, nakoľko máme Deň Matiek, tak verím, že tie vaši ste niečo zablahoželali. a keď náhodou nie, tak jej pustíte náš stream a tieto krásne pesničky ich určite potešia a samozrejme dávam týmto do pozornosti aj náš Facebook. Okrem otázok na našich dnešných hostí, Môžete pozrieť aj vaše maminky, určite im to odkážeme. A poďme Martin, hneď k tebe, ako som spomínal, vypočul som si tak trošku No za deň v tomto podaní čakal som Nila Janga nevadí, snad ešte také takéto príde. Ale ty si vydal album Now is the time, here is the place. A opíš nám ho prosím ťa, koľko je na ňom skladieb? A v akom sú jazyku? Mm, tak tam je 10 skladieb, mm -hmm. jedna je bonusová vlastne, 9 je po anglicky a tá jedna bonusová je po slovensky. A táto konkrétne tam není, čo som tu hral, tá vznikla až po albume. A inak, uf, neviem, čo by som k tomu ešte dodal, taký rôzny rokový štýl. No, to je vlastne moja ďalšia otázka. Či má nejakú charakteristickú čertu, o ktorú sa opiera? Tento. Ja budem teraz čerpať od odborníkov, ktorí mi už spovedali v jednom inom rádiu, niekde v Bratislave. A oni povedali, že nemá charakteristickú čertu a že tie pesničky sú brutálne rozdielne, tak ja s nimi budem súhlasiť. To je v poriadku, to znamená, že nemôžeš počúvať nikoho iného okrem seba. Livia, ako je to u teba s tvojou produkciou? No momentálne nemám žiadne CD, musím sa priznať, ale... Mojim snom je vydať raz jedno, ale nemám jedno, no duchá žádiať. <laughs> ako, songy by už aj na také jedno možno boli. Ale čo, čo ako teraz práve riešim, ako som hovorila, keď som hrala tú pesničku, tak... Uh, ja vlastne celé od začiatku, ako to bolo. Bola som na jednom open micu, hlhovci presnejšie, a... Hrala som tam, a normálne, asi tri pesničky, nejaké svoje a uh, bol tam jeden pán zo štúdia Blaze Records v Šulekové a vlastne on mi povedal uh, aj cez toho môjho gitaristu, nejak čo som už spomínala, ten môj učiteľ, um, že by sme teda mohli niečo takto nahrať, nejakú túto moju pesničku, že sa im to alebo že sa mu to celku páčilo, ako som to hrala, tak ja som bola úplne, že, že vážne, vážne, že... toto to som si ani nevedela predstaviť, že ja by som mala normálne, že z profesionálneho štúdia, niečo takéto. Fakt, to bolo úplne niečo úžasné. Tak, tak vlastne v bianuá, januári možno, hej, tohto roku teda. Sme to tak nejak začali v tom štúdiu riešiť, ale tým, že vlastne ja... Teda som solo um, hráčka, tak bolo dosť ťažké sa tam nejak pospájať a nájsť vlastne hudobníkov, tak sme uh, mojich známych, celku hudobníkov, čo mám, čo poznám a čo sú teda veľmi dobrí hudobníci aj z, oko z okolia Hlohovca, tak sme sa tak pospájali a z toho sme spravili takú kapelu vlastne na jeden krát, tak sme tak my hosťovali, dajme tomu. No a tak z toho vznikla tá pesnička a teraz uh, ja sa teda v dosť páči. Ja som musel priznať. A teraz, teraz už prvé zábery sme robili. Minulý týždeň... alebo pred dvoma týždňami, neviem už presne. Ale momentálne je to ešte v tom procese výroby, pretože mám o dva týždne maturity. Tak to je pre mňa taký veľký teraz... Akože taký aj životný predel A tak troška by sa aj hodilo na to začať učiť. <súdňujem> <súdňujem> Takže... Takže teraz momentálne musím tú muziku a tieto veci trošku odsunúť, čo mi je troška ľúto myslím, že to na chvíľočku. Ale to som... neodkladaj, ešte stále máš dva týždne. Ale rovno, rovno premocný k ďalšej otázke. Ak sú medzi našimi poslucháčmi nejaký amatérsky stalker internetový, tak vám ušetrím teraz prácu. Pretože ak si do internetového vyhľadávača dáte meno Livia Doležalová, tak po menšom pátraní natrafíte na hymnu. A to konkrétne hymnu základnej školy Dvorníky. Povedz nám prosím ťa, ako sa ti podarila táto, alebo vyskytla táto ponuka. Je, no to, to, to je tiež zaujímavý príbeh, to som mala možno, to som bola zrovna v tom 8. ročníku, alebo 9. Ačka, ja neviem. A to som fakrala kratučko, veľmi kratučko. Ale teda pesničky už som tiež nejak tak len si doma nejak pohrávala také nejaké moje nápady a zrazu pani rejtielka, teda vcery na základnej, povedala, že, by, že, že nejak rozmýšľa už hymnu školy. úroby. No a tak ja si na to celkom presne spomínam, že ja, že, že by som mohla niečo vyskúšať, tak som si doma len proste k tomu sadla a takto a hovorím, že mami, mohol vybiť by takýto text a tak. Ona hovorí, no jasná, a trošku toto uprá, tak mi ešte mami nás s tým pomohla s tým textom a toto a zrazu si hram, hrama. a pohode, to z ako dobrá hymna, tak proste som s tým prišla za pani raditeľkou, proste v som si sadla zahrala a zahrala, že Livia, to je perfektné, proste ideme to nahráňať. Že fajn, tak dobre, takže za, ja neviem, do mesiaca alebo tak, bol, m -m, tam prišiel ako do tej riaditeľnej, prišiel uh, zase z druhého štúdia, tiež poblíž Hlohovca, uh, teda taký zvukový majster, uh, čo nám to tam nahral a ešte som našla nejaké decka zo školy, vtedy aj v siedmaci, nejaký taký minisbor sme spravili, no a tak sme to naspevali a ja mám taký pocit, že ešte v dvorníkoch, keď niečo a hlásia ako do rozhlasu dedinského, ako, ako školské akcie a tak, že čo bude, tak myslím, že stále tam akože hra, tak si mňa, že á, moje dielo, a tak no, etery to je super. No. no tak zároveň to potvrdzuje moje slovo, že spolupráca s mamkou je dôležitá, takže naozaj ten dnešný, dnešný deň je no, úplná určite. topka na to, že ťa tu máme. Martin, máš aj ty za sebou nejakú špeciálnejšiu alebo nezvyčajnú spoluprácu? Mám za sebou jednu nezvyčajnú spoluprácu. Raz som si kráčal, keď som ešte býval v Trnave po vlastne tam pod hradbami, ak je ten park a narazil tam na mňa jeden človek, ktorý hovoril, že ma pozná a ja, že prečo ne a povedal mi, že on skladá hudbu a že mal by som mu tam spievať, tak vlastne nakonec sa z neho vyklul, Lubo, tak jeden známy starší a proste som mu to tam doskladal, akože bolo to úplne dá sa povedať náhodné stretnutie na ulici, kde on si tam niekde s deťmi bol na ihrisku a ja som kráčal okolo. A On zrazu povedal, že nech mu niečo zaspievam, takže bol to taký pekný táč, že proste vedel, že spievam, a vedel, že dobre spievam, tak mal oslovil, že či by som mu to nespravil, tak som sa cítil tak dobre. A inak v spolupráce som mal ako vlastne spievam v zbore, hrávam v kapele, teraz mám vlastne druhý projekt kapele, aj keď momentálne od ťa odcházam, ale aj to bol dá sa povedať projekt, tým som nahral pár pesničiek a spievam a hram, kde sa treba, takže kto potrebuje, tomu, veľmi rád pomôže. Mm -hmm. Okrem solových vecí robíte obaja aj cover verzie. A z tohto titulu máme takú otázočku, že ktoré, ktorí autory, alebo ktoré veci od nich vás z tejto polohe najviac bavia. Ty, ty si spomínal, Olivia, že teba tie elanovky pri ohni naplňajú najviac? Nie. V spôsobodovkách. Jasné, jasné. Nie, to ako nič proti elanom, jasne, sú super platala, akože, vážne. Ale hm, ako, tak každý máme nejaký ten štýl, čo sa nám páči, samozrejme zrovna, a toto to nie až tak. 30% a... slovenskej hudby je veľa, to je pravda. No ale čo sa mi tak páči vlastne, keď, keď už robím cover, tak uh, tak nejsem tak uh, najprv musím vždycky rozmyslieť, že či je to v mojich silách, pretože ako fakt urobiť piesnečku, ktorá je, kde je proste milión nástrojov, všelijaké pluginy a tak ďalej, štúdiovky uh -huh. paradnej, um, a urobiť to, že pre mňa a gitaru, maximálne ešte pre kontrabass, nie fakt jednoduché to, aby to aj ľudia spoznali vlastne, čo to je na prvý šuba, keď to začnem hrať a aby to proste celkovo malo nejaký feeling, nejaký výraz a tak ďalej. Takže toto je taký, taká prvá vec, nad ktorou rozmýšľam, keď si vyberám nejaké tie kavery a či sa mi tak všeobecne dobre, akože, či by sa mi spievala, či je v dobrej polohe a tak, lebo trebárs aj, aj na to pozerám, že keď príliš zmením tomu tú polhu, v ktorej by som mala hrať akože, to dám príliš vyššie alebo nižšie, tak zase tá, tá, tá pesnička strati takéto uh, takéto, čo má no a tak, tak si skôr vyberám také tie veci ja neviem, tak veľmi dobré ako v minulosti Johnny Michel, zbožne Johnny Michel, to je fakt jedna fascinujúca osoba čo spravila perfektné veci tak od nehrám hrám nejaké veci, ja neviem, 30 a skôr také, čo sa dajú okamerovať teda. Alebo, alebo ešte teda z, z momentálnej scény, ak ma nejaká pesnička fakt, že chytí... Tak je to metalika. <laughs> Ani to až tak nie, ale to som tiež niekedy na tom akože fičela, to sa priznám. Ale treba raz, aj som hovorila, teda nehovorila, teraz hovorím, uh, Imagine Dragons sú podľa mňa fakt dobrá kapela, ako namakaná, čo sa týka fakt tých štúdiových verzií, neviem už ako so živými koncertami, ich songy sa mi fakt páčia, sú proste plná, tá hudba je fakt plná, to sa mi páči a to, to niekedy si spravím alebo keď už tak nejaké akustické že ja neviem, sú tam kachony tie ešte to kontrabasy a to teraz napríklad naposledy som začala hrať od Sheparda Jeronimo, ak poznáte, tak strašne sa mi páči ten song, tak to som vyskúšala. Chce to, chce to tam troška, ale zase na kaver treba aj mať taký ten, dať to, toho aj niečo to svoje, že aby to bolo ozaj kaver nielen nejaké prespievané, ozaj, že nejaké karaoke alebo takže tak. No. Martina, ty a kavery? Mm, ja som sa ku kaverom dostával tak, že moja prvá vízia bola, teda najprv som hral to, čo som vedel, a prvá vízia bola, že vlastne hradíba svoje skladby, proste tým zahotiť ľudí len. Keď som hľadal bubeníka, tak jeho učiteľ, vlastne to bol učiteľ bubeníkov v Galante a každý, kto hráva trošku v kapele vie, že bubeníci a bas-gitaristi sú nenajditeľ, nenajditeľné osoby. <laughs> Takže som hľadal takto cez učiteľa a mi poradil, že proste musím hrať kaveri, lebo že inak sa nepresadím. Mm. Tak ja som ho teda zobral za slovo, hrával som kaveri a som sa nepresadil. <laughs> A vlastne moje také najvľúbenejšie kaveri hmm. boli slovenské pesničky, ktorými som dokázal proste na slovensku zaujať a my išli vlastne na taký silnejší hlas, by som povedal, na také kričanie, takže som hrával v horky, že slíže hlavne. A s tým sa ľudia strašne bavili, len vlastne časom mi začalo dochádzať, že síce ich hráma, ľuďom sa to páči, ale je to úplne rovnaké páči, ako keď im to zahrávci kdo iný. Takže som chcel proste nájsť tú svoju tvártu jedinečnosť. Preto teraz, keď priete na môj koncert, tak Hrám skoro iba samé svoje pesničky. A cez to občas prepletiem nejaký kaver proste. Hlavne ide fakt do tú moju tvorbu a možno, že to ide pomalšie a tým ľuďom sa to až tak veľmi nevolňa tým, čo na mňa predtým chodili, pretože im sa strašne páčili práve tieto skladby, ale myslím, že to je práve tá cesta muzikanta, proste nájsť si tých svojich a nie tých, ktorým sa páči horký že a ešte aj tento to robí dobre. Mm, to si pekne povedal. Uh, chcela, by som sa spýtať na súťažo, lebo určite máte obidva nejaké skúsenosti so súťažami, tak začneme s Lívia. Ešte rozmýšľam, že súťaže, moja prvá súťaž si pamätám, že to som bola možno ešte nejaká druháčka na základnej škole a to bolo nejaký ten slávik školy alebo tak a to som tam išla s pesničkou Koník vrany a, a to a, tak, taká pekná spomienka, že postavila som sa tam a zrazu že ježe jaká je to mm. melódia, vôbec som nevedala, tak som rýchle išla za ako sa to spiela, ako sa to spiela, A tak vyhrala som potom tam aj nejaké prvé, druhé miesto, ale odtedy akože vlastne, keď si takto to tak pozerám, že asi aj nič, toto aj bolo takéto začiat, začiatok a vlastne doteraz asi nič ozaj, ale keď sa na to tak globale pozriem, trebáš to superstar a hlas a talenty a toto, tak si myslím, že ako všetci mi jasné hrožlívia, že chod tam jasné, však ako ty, máš proste, že ty by si na to mala a, a toto. Ale mám taký pocit, že v týchto súťažiach um, chcú urobiť z človeka niečo iné, než je. Proste ja si, ako som už povedala, idem si to svoje, alebo teda aspoň sa tak snažím, a keby som mala aj na takúto súťaž, ja nehovorím mohne, sa tam raz ocitnem, neviem, kam má vietor zaleje, ale jednoducho, bolo by to niečo kvázi tak protisrstne moje, mm. alebo tak, že proste nebola by som to ja usto. Rozumiem, ale ja som mala skôr namyslť niečo iné, Martin ve demovnicu. Tak no, porozprávaj o svojej skúsenosti <laughs> s demovnicou. S demovnicou? Tak Alebo je s inými súťažami. Samozrejme, demovnicou by som veľmi rád teda určite začal, pretože je to geniálna vec. Mne sa páči ten nápad, že proste Slovenské rádio dáva slovenskú hudbu, ktorá vlastne na úrovni demáčov, ktoré sú nahraté v skúšovni, dá sa povedať, možno na telefón alebo na niečo. A vlastne tá kapela má šancu sa takto ukázať a jednak si vypočuť profesionálny posudok, aj keď, popravde, mne sa to veľmi nepodarilo, z toho som trošku smutný. Lebo nebolo tam veľa slov, dá sa povedať, tie moje pesničke povedané. Ale vlastne je to skvelý nápad v tom zmysle, že vypočujú si to ľudia, vypočul si to profesionály a tá kapela sa zase niekam posunie. Takže s tým mám dobrú skúsenosť. Uzedrhal som sa tam dva týždne, pretože som dokázal prvý týždeň presvedčiť strašne veľa ľudí, aby za mňa zahlasovali a druhý týždeň som už ich proste nechcel otravovať. Takže mm -hmm. som to nechal. Takže pokiaľ niekde ešte, ešte sa tam má nejakých 20-30 hlasov, ale tam proste to ide do stovák. A to sú kapely, ktoré už majú pevné, famušikovské základne, ktoré sa tam držia viacej týždňov. A okrem toho do súťaží by som chcel trošku nadviazať na Superstar. Ja ti presne poviem, čo to je. To, mne to jeden týpek napísal, lebo mi písal, že aby som tam išiel, že hľadajú talenty, ktoré majú šancu sa dostať a že on mi robí proste, ma, aby som proste cez kola prešiel a že, mne, ako, že, niečo, no, že niečo z toho bude. A ja som ja mu písal, že dobre, ale ja už som Superstar bol, čo som aj bol už pred asi 5 rokmi a prečítal som si tú zmluvu a odišiel som preč. A mňa zaujíma, či mi ponúkne nejakú inú, alebo tak, lebo tá zmluva je fakticky tak postavená, že ten človek nemá právo na nič, môže iba proste istú superstar. Dokonca som spoznal superstaristu osobne, bol to Bendík, on bol myslene v Česku superstarista. A on mi o tom tiež rozprával, že vlastne dva roky po superstar musel všade nakúsať. aj keď on to bral ako dobré, on to bral ako že je to výhoda, vlastne musel všade naklusať na akúkoľvek tlačovku a zavolali, a bol vlastne také dievča pre nich, by som to povedal. Proste musel si robiť to, čo ti tam nakážu. No a táto superstar je dobrá súťaž, keď sa hudobník chce rozbehnúť, ale treba mysleť na to, že vlastne tam tá televízia sa snaží na tom človekovi zarobiť tiež. Takisto ako oni pomôžu tomu človeku, tak oni od neho tiež chcú nejakú pomoc. A keď už do neho investujú vlastne prostriedky, lebo tam do neho strašne veľa investujú, tak čakajú, že proste im to navr navr navráti a nebude robiť problémy. No. To je práve tá jedna myšlienka superstar, ktorá sa ani mne nepáči, pretože podľa mňa, ako povedal Dave Gropp, proste správny umelec, má ísť niekde do skúšobne tam hrať, potom výzvom pred ľudí a tým povedia, že je to má nič, tak potom zase pôjde, zase bude hrať, zase video, zase to bude na nič možno na desiatýkrát video a povedia mu, počúvaj, dnes nie je to zlé. <laughs> Takže podľa môjho názoru práve takto. A iných súťažiach ešte aby som trošku dokončil. Boli tam nejaké súťaže, spevácke bardy na škole a všeli, kde inde dá sa povedať, len necítil som sa do toho. Vlastne aj som sa do niektorých prihlásil, ale necítil som sa tam správne. Proste tá kompetencia medzi spevákmi podľa mňa není to, čo mi je hudba. Podľa mňa fakt ide o to hrať spolu a cítiť sa tak, ako my sa teraz cítime tu spolu. Proste, že môžeme si zahrať dve umoci a nikto neodnotí, ktorý bol lepší. Proste ide o to, že zahráme sa a cítime sa z toho dobre, že hráme. Tomu ešte ti môžem povedať na Margo Demovnice sa mi páčil Tvoj názor, že si smutný z toho že sa to nepodarilo, pretože som zachytil aj názory hejterov, ktorí potom na to boli trošku naštvaní, ale to nebudem rozoberať. A zároveň ešte čo si spomínal nejaké tie spevátske súťaže, konkrétne Superstar, tak keď už ste si tak dokopali, tak si kopnem aj ja. <laughs> <laughs> sa, mi, sa mi veľmi páčilo, že oslovili Jureša z kapely Falgrab, že jeho speváčka, že či by tam nechcela ísť, akože tak, tak trošku prominentne skôr sa dostať, tak samozrejme, že ich poslali do prdela, Takže je to, je to taký veľmi príjemný pohľad, čo si mi hovorila, keď už sme pri týchto väčších projektoch, tak Livi, hneď na teba by som mal takú otázku. Vedela by si privlížiť a našim poslucháčom, o čo ide v sporadických stretnutiach, tzv. full moon, či to má niečo s alebo, alebo podobne, je to taký projekt alebo čo to je? No, no tak to, to, to bola vec, ja som túto vec riešila asi dva roky dozadu, mám na YouTube áno, tento klip, no ja som hrala vtedy s mojou kamarátkou, ona hrala na klavír, ja teda na gitaru, robili sme duo, a bolo to v celku aj zaujímavé, duo, myslím si, že aj na pohľad, lebo jedna blondina, druhá bruneta, e, klavír, gitara a tak. No a teda, až sme v celku vedeli, tak sa to ľuďom aj páčilo a aj sme párkrát ako hrali tak nejaký koncert, plohovci, e, alebo tuším aj v Bratislave niekde a to bolo také niečo tiež, neko, nič vážneho. No a tam, tam sme sa, tam, že ako sa budeme volať, no tak dlho sme, ako často sme sa nestretávali, lebo ona do školy, ja do školy, všel ako tak proste spravili stretnutia. Aha. Takže názov hneď takýto, a tak ako, aj sme si rozumeli, a teraz momentálne ona už je na medicíne, a už ani muziku moc nerobí. No ale ten klip, to, to bola v celku zábava robí, to sme natačali vtedy tam v zime, to bolo už prvé natačenie, bolo... 1. decembra už začalo snežiť a tam, keď sa som pýtala jednej e, pani učitelky z Pehu, že, že čo, páči sa vám to, že áno, áno a že a to kedy v auguste, tak pekne tam ten vánok je, jaj, no taká, no, v tom, v tom decembri, áno, taká strašná zima tam bola. Na to vzpomínam do dneska, že jednoducho to bolo niečo fakt hrozné, tam sa nedalo ani proste ruky nejak dať na, na tú gitaru a bose sme behali po tých poliach, no. A môžem sa k tomu ujadriť, ja som to videla a bolo to veľmi dobre natočené, to, sa mi to. Uh -huh. A tiež som presne na to tam myslela, že v akom je to ročná oddovy, lebo ste tam veľa libose. A, a predstav... vedela som, že je to v zime. No vedela <laughs> si. lebo no, som žena. No. No. <laughs> Ale predstav si, predstav si že... Mm, je to, počka, teraz už nemaj, no, stala... čo som stavuje. Ešte, potom sa možno spomenieť. Dobre. To, neviem, že... uh, ja by som sa chcela si ešte spýtať, alebo máte ešte nejaké videoklipy? Takto. Poďme, keď sme pri tých videoklipoch. Ani, no, nie, nie. Nie? Práve to, že teraz sa mi tento robí a strašne sa na neho teším úplne. Ja, ale už sa na tom robí inak už dosť dlho. A ja budem tak strašne šťastná, keď mi viede, to bude ďalší môj sen splnený. Keby, keby sa to fakt podarilo tak úplne po podlahu, po podlahu, po <laughs> Po podlahu, po stropu. Vyskakujem a ak človek hrá v kapele, tak sa dá trema tak ako keby videliť medzi tých členov. Vo vašom prípade to však nie je možné. <laughs> ako zvládate tie prípadné stresy, alebo ak spravíte nejakú chybu? Aha. Mám začať? Čo, začni samozrejme. No ja mám strašné stresy, ale zase ako kde? Uh, napríklad niekde prídem do nejakého podniku a hneď viem jej tu sa bude super hra, tu sa proste cítim fajn ale zrazu v nejakom zase in inde niekde uh, už hneď vidím, že ihá tu bude niečo ha, provázať, tu. a už, už to začne, už proste, proste motýle bruchu, už jednoducho celé zlé, celé zlé ale ako ľudia tleskajú, im sa to páči ale najhoršie je ten vnútorný pocit že sama viem, že som to proste pobavrala akordy ako proste neviem a z toho je to také potom, neviem, ako snažím sa aj z toho proste potom vytiahnuť niečo, aj keď sa to nepodarí, že, že takú motiváciu, že idem do toho a na budúce to dám lepšie a možno bez tej trémy, a keď sa to vždycky až tak nedá, ale čo sa týka, ako mňa, som a mám strašnú trému. Inak aj tu mám trému, že proste, ak idem hrať a toto, ale tak ako, kde, záleží, záleží, vieš, od situácii. Ale ja nevyzeráš, Maťo? <laughs> ja som sa naučil s trému bojovať v Anglicku, pretože. Ja som vlastne predtým bol taký polotrémista a keď som chodil vystupovať, tak dá sa povedať, bolo to čím ďalej tým lepšie, ako za každým vystúpením to bolo trošku inakšie a už som vedel, ako tí ľudia reagujú. Hovorím, na začiatku, keď som hrával, tak som nevedel hrať pred kamarátmi a snažil som sa teda sreť triadne, som sa vystupovať, alebo ak by som to povedal. Ale potom, keď som začal hrávať a začal som spoznávať také priemerné publikum, by som povedal, takých tých ľudí, ktorí Nemajú proste pomaly šajnu, že ako tá pesnička má ísť, alebo či to tam malo byť. A proste aj keď na tú sekundu nedávajú pozor, dokonca som zistil, že keď človek pesničku dohra super, tak môže v strede sprať veľkú chybu a ten človek si to nezapamätá. Mm. <laughs> proste tak ďaleko nemám myšlenky. Niečo ako keď ho na ulici minie, čo ja viem, dievča v červenom kabáte a o 4 kroky už nemá šajn, že tam bolo dievča. Proste možno ten kabát mu ostane, ale už nemá proste o tom, že, aké pohľavy mal ten človek. Takže, proste som to začal brať viacej s ľahkosťou. Potom, keď som odišiel do Anglicka, zrazu to bolo niečo úplne iné. Moje pesničky sú po anglicky väčšina, vtedy boli všetky ešte keď som ich tam začal hrať, tak to bola sila. Proste, ja som nevedel rozprávať, ja som nevedel sa pozrieť do publika, nič. Ja som bol úplne vymetený. A tak vlastne, ak sme tam boli, tak som to časom skoro prelomil, ale keď som prišiel na Slovensko, tak som absolútne prestal na trému. Neviem čím to je. A dokonca ešte aj taká drobná, lebo vždycky, ako trémy sa nedá, možno na 95% viac sa proste zbaviť nedá, ale to je taká správna tréma, ale jak si hovorila, že s kapelou je to, sa to rozkladá, tak stalo sa mi tiež to, že keď som začal hrať zase s kapelou, tak som vyšiel na pódium a proste som mal ten pocit, že fú, to je za mnou ďalších 5 ľudí, ja nemám problém, takže tréma úplne odišla. Ako si spomínal tú dámu v Červenom kabáte, tak vo to hneď evokovalo, že si to nezapamätáš, pokiaľ sa pre teba nepostaví agent ako v teraz, uh, Livia, ešte sa vrátim k tebe, lebo mám dojem, že si asi prvá v Rádiu Bunker, kto tu má nejak, nejakú formu stresu. A poďme si teraz vypočuť, ako sa s ňou dokážeš vysporiadať. OK. Rádio bunker Why why no why no my life thank you, that there's only something new, I feel the better days, it's for you too. You're our passion, cause we will be the girl. And everywhere, the darkness of sadness Will delight, will come Everywhere Is my heal to me, heal, is my feel so light to no, me. Cítite, ako sa vám hrá tuto u nás v bunkri? Zase vám môžem povedať, že skvelé, je to príjemná, by som povedal, charizmatická atmosféra. Dobre, aj v pohode. Dobre, tako, priznal som sa, že až také veľké výkyvy nemáme a keby, bol, keby, sa tu, nie, keby tu niečo keby bolo, ja tak odhajujú. Ale keď budeme chvíľu ticho, my sme tu počas, počas celej relácie mali cvrčka, tak ešte necháme chvíľu jemu. To je posledný augustový cvrčok. To je náš cvrčok. V <gulý> <gulý> Takže ďakujeme cvrčkovi. Šože? <gulý> <gulý> <gulý> <gulý> bunker. Just keep on dreaming Every day and They will come to your life Sometimes it takes long To get what is worth away Take a little courage And follow your passion And a lot of patience Want to learn new lessons Let's go oh, oh, oh. Everything starts when you step Come on Make that step, don't let us sit your angel hand Make that step, don't let us hit your angel Just keep on dreaming Every dream is worth to dream Don't stop believing Together a dream should be a sale Just keep on dreamin', Every day and every night And don't stop believing And it'll triumph memory right to you It takes long To get what is worth it Take a little courage And follow your best show And a lot of patience While you learn new lessons Let's go Whoa oh, oh, oh, oh. Everything starts when you step Come on me that's that only it your angel said your angel said I just keep on dreaming And don't say believing don't stop believing him No, Říkajú, krásne. že by sme si mohli zahrať nejaký song. Dobre, takže už tak nám zaspal. No tak ano, ale, no to... ale, že sa ja, predstavíme, že sa už tak Ďakujem. Dobre, no, ja ja to do veteru, vystrvane. No, Alebo... <Sým> to nám na čo najviac doslovilo, tak vlastne tieto samotné akcie, ktoré sa poriadajú v Rádiu Bunker. Vlastne, že toto rádio a občanské združenie vzniklo, občanské združenie Godot, a toto je ta najväčšia akcia pre mňa, akcia roku. Takže nechcem nejakú reklamu, reklamu robiť alebo rýchvotky, ale už ma tu hlaskávajú, ale nie. Chce novia rádia a a občanské združenia, ale <laughs> nemenovaný človečik. <laughs> Zrboge pavuje. moc, za takýto kompliment. Ja si tiež myslím, že vlastne Rádio Bunker vyplnilo zaujímavý priestor v rámci tej trnávskej hudobnej scény. Rádio Bunker. Sme v treťom stupe. V nedelnej radio Bunker s Liviou Doležalo dnes a s Martinom Bohémom nezávislé, dva od seba projekty, ale výborné, na akustickej gitare. Ak ste nemali možnosť počuť, môžte si a záznamu potom vypočuť. Ďakujem. A v tomto strednom súpe, takom kračom sa budeme baviť o koncertoch. Začneme teraz od Maťa. Ty si mal takú šnúričku v Bratislave v OK. Trnava, tam bola Berlín. Berlinery to bolo. Uh, alebo šále v pekle, pekle. Ako sa ti hralo, povedzme, v Trnave? Predpokladám, že najlepšie v Trnave. No, samozrejme. <laughs> uh, musím povedať, ako toto turné je už trošku dlhšie vlastne, začalo už na začiatku tohto roku, len je to také malé, neoficiálne predstavanie albumu. Uh, hralo sa mi skvelé. V Trnave trošku ma... Vlastne čo bola? Tam bola tá nonstopka však. No, predtým som tu hral v jednom inom bare, kde síce bolo skvelého zúčenia, aj dobre sa tam hralo, ale... Ten bar bol ľudoprázdny bez toho, aby som tam prišiel, takže teraz bolo tiež, dá sa povedať, skoro ľudoprázdny. Uh -huh. A na tej nonstopke to bolo super. Musím povedať, tam sa hralo úplne ideálne, v Trnave, pretože tam bolo veľa študentov, ktorí sa chceli baviť. Aj keď trošku to bolo za cenu toho, že oni práve, by som to tak povedal, bážili po tých kamerverziách, takže tam som sa ešte trošku musel, by som to tak povedal, Odosobniť. ísť proti sebe, odosobniť hej, aby som tam zahral pár tých kamerov, aj keď aj ja hrám v podstate rád, veľmi rád len. No, teda vlastne som chcel, aby moje koncerty neboli o tom, ale niekedy sú ešte teda udalosti, kde som ochotný prižmúriť oči. Ale hralo sa mi skvele, dá sa povedať. Každý ten bar má nejaké svoje osobité proporcie, osobité veci. A Sú miesta, kde napríklad nepoznajú ma až tak dobre, nepríde veľa ľudí, ale hrá sa tam super, pretože je tam super rozúčenie a niekde zase... Je ten bar, dá sa povedať zúčený, iba mnou a to neni bohvie čo. Mm. A zase je to vlastne lepšie, lebo sú tam tí ľudia. A je to lepšia atmosféra. Keď sa bavíme o tom berlinery, no, Počkaj, no. ešte no. nadvážeme na toto Dobre, na berlinerii, brebáča. lebo mňa celkom zaujíma. Ty si tam hral uh, s Janom Hitom Hurtíkom a s Alešom Švecom a mám taký dojem, že to bolo aj žánrovo trošku tak premiešané, že ako si vnímal ten koncert. Počkať, ale ktorý koncert? Ja si na nám nespomínam. Na tom som bola ja. Tak sme to pomýlili. Ty si to pomýlil. Ja som to pomýlil. Áno, lebo Martin ma hral v ano. Nostopke, ano, nostopke. A potom lívia hrala Berlinery. Tak, pardon, tak ja sa ospravedlňujem. Mal som ťažký víkend. <rý> som <rý> Takže všetci. Livia, teba, som všetci. <rý> teba, sa, teba som sa chcel obýtať na tento koncert. Takže v tomto Hej. No, jako, ja môžem povedať, že hm, toto bol podľa mňa... Asi na, najlepší koncert, ako nechcem vôbec, aby to nejak samochválne, alebo tak to nejak vyznelo, ale, alebo tak osobne, že mi to tam tak strašne dobre hralo, hrozne dobrá atmosféra a atmosféra, len škoda, že malinko ľudí tam bolo, alebo možno, že ani to moc ľudia nepoznajú, alebo tak, že škoda, že neviem, či teda poznajú, alebo, tak možno, že zase mňa nepoznajú, preto neprišli, ale... Hrozne dobre sa mi tam hralo a jednoducho úžasná atmosféra. Tam som si to fakt užila. To bolo, to bolo fakt, že parádne. No. Tam sme boli vlastne traja, tam bol ten Janohurtík, uh -huh. ale Švedc, ten je vlastne tiež z Lohovca. Uh -huh. No a ja, a tak nejak sme sa to tam podelili a každý tak asi hodinku, hodinku a pol sme hrali a tam sa mi strašne páčilo a keď sme pri tej téme, že koncerty, tak uh, najbližšie plány, koncertné vaše, <laughs> Maďko No ja, akurát, lebo teraz vlastne som hrával s jedným gitaristom ďalším, a dneska tu mal byť so mnou, len akurát trošku mu nevyšlo, on sa volá Gabo Sabo, on je, dá sa povedať, prvotriedný gitarista, fakt veľmi dobrý od nás okolia, a akurát sa deje taká vec s ním, že on proste, už o tá hudba nejako nebaviť, ja, takže chce presedlať na iný nástroj a bas-gitaru. Takže vlastne s ním končím. A keď sme hrali spolu, tak sme zistili, že vlastne potrebujeme si dať trošku prestávku obidvaja. Ak sme do toho skočili, do toho túrne na začiatku roku, tak sme hrali, najprv to bolo fakticky dva koncerty týždenne, minimálne. Bolo aj tri koncerty týždenne a dva koncerty týždeňne, proste pár týždňov to takto bežalo. Nezvládali sme to, potom sme to trošku zjemnili. A teraz momentálne máme naplánované ešte asi dva koncerty, jeden v Šali bude v Čajovni na konci vesmíru a druhý bude v Bratislave Britiši. Mm. Neviem, či budúci alebo ešte jeden týždeň doprve. Ja môžem povedať, ja to mám napísané, takže to British, British Rockstars v Bratislave to bude 22. mája a v Čajovni na konci vesmíru, ku podivu v Šali, to bude 24. mája. Hej, hej, a to sú vlastne posledné koncerty, ktoré máme ohlásené a potom no, si dáme takú pauzičku, takže uvidíme, ako to pôjde ďalej. No, ja čo sa týka koncertov, to mám tak, že v poslednom čase viacej hrávam s tým kontebassistom mojím. Uh -huh. To je v celku, teda ľudia aspoň hovoria, poslucháči, že pekné ako spojenie, tá gitara, také zaujímavé a kontrabas. A e, momentálne nemám naplánované koncerty, e, asi môž aj vojete gitare, e, gitare, mature, gitare, <laughs> Mm, ale určite, určite plánujem, teraz uh, som trošku, poväčšine som hlohovci hlavne, uh, vystupovala doteraz uh, v tomto okolí, ale teraz uh, som začala trošku už tejto trnaveť, to sa mi veľmi páči, budem v tom uh, určite pokračovať, no a uvidíme, uvidíme, čo bude ďalej po maturite. Po maturite, určite. Oh, sa Držíme palca. Ďakujem. Určite. Uh, Martin, ty si spomínal, že si hrával aj teda v tom anglicku. Bol si, mal si koncert aj v Brne. Keby si to porovnal? Slovenský poslucháč, iný poslucháč, zahraničný, možno český, anglický. Tak to je dosť zaujímavé porovnávanie. Nechcem nič hovoriť proti Slovákom, pretože Slováci tiež nie sú zlí fanúšikovia, ale je pravda, že s oveľa viacej porozumením som sa so stretol práve v iných krajinách, tu na Slovensku je to také, že vlastne veľa ľudí to neberie ako koncert, keď idú von niekedy do baru, alebo lepšie povedané, možno, že je to iba pri tých solodráhach, pretože veľakrát, keď som mral s kapelou, tak tí ľudia prišli fakt na ten koncert a aj si ho vypočuli, len keď hram sám v bare, tak mám to niekedy taký pocit, že kebyže zahodím tú gitaru a pustím mp3, tak sa veľa ľudí proste nepovšimne si to, mm. je. Im to tak, že oni sa tam prišli opiť, prišli sa tam zabaviť, a fasa, niečo hrá v pozadí. Môže byť. Takže tu je to taká zvláštna situácia. Potom v Brne tam mali taký krásny bar, aj keď trošku som odteľ odchádzal, dá sa povedať chudobnejší, ak som prišiel. Ale tak stane sa, no. Ale zase na druhú stranu, proste ten bar bol rozdelený na dve časti. V jednej časti bolo iba pódium a miesto proste na state, tam nebolo žiadne sedenie, nič. A v druhej časti bol iba bar. A samozrejme bolo to počuť ako medzi sebou, len keď som začal hrať, tak tam vôbec nikto nebol. A ja, pozerám, ja som prvýkrát v Brne a ani som nemal niekoho, komu by som zavolal, pretože ja ľudí v Brne proste nepoznám. Takže som tam prišiel s tým, že no, hádam niekto príde na koncert. A ak som začal hrať, tak tí ľudia začali prichádzať. A proste oni si to tam so mnou odstáli tú hodinku a pol, čo som hral, úplne v pohodičke a normálne počúvali, tlieskali, boli proste také dobré publikum, by som povedal, také kvalitné stony sa dalo robiť a bolo vidieť, že proste ich tá hudba zaujíma, že prišli si vypočuť muziku. Tam som mal úžasnú skúsenosť, zase v Londýne, tam som mal veľmi krát poslucháčov práve ďalších hudobníkov, ktorí hrali na tých Open mic Nights. Tam je na každý týždeň, na každý večer aspoň 5-6 miest, kde sa dá ísť zhrať. A oni boli zase takí, by som povedal, ako hudobníci, keď držia spolu. Proste, nebylo tiež v kebyže prídem na koncert nejakého hudobníka. A mám sa tam s niekým baviť, keď už prídem na koncert, tak idem si toho hudobníka vypočuť, pretože viem, aké je to byť na pódiu a viem, že keď som na pódiu, tak chcem, aby ma ľudia počúvali prebaha. Takže tam tých ľudia dá sa povedať, nemôžem povedať úplne zo solidarity, ale proste tiež ten bar bol úplne celá pozornosť, nasmerovaná na mňa. A možno aj preto ináč tá bola v Londýne taká, pretože keď som prišiel, tak prvýkrát som zažil to, že som prišiel do baru hrať, Postavil som sa na pódium, a všetci sa na mňa pozreli, a všetci celý koncert dávali pozor, skoro sa nehýbali. A z pesničke zatleskali, samozrejme, a ja proste tá zodpovednosť, proste, akože zhrať pre tých všetkých, ešte k tomu ľudobníkov, proste. Ľudí, ktorí si všimnú, keď niečo, veľmi, veľmi Dobre, keď hrá nejaká kapela, tak v podstate viacej ľudí, ktorí majú možnosť riešiť nejaké koncerty, alebo takéto promotion u vás, je to vlastne tá zodpovednosť je na vás, na každom osobná. A ako toto vnímate? Venujete tomu veľa času, alebo ako to prebieha? Vlastne vyhľadávanie takýchto možností, kde si zahrať alebo vás oslovujú sami ľudia, ako to je? No, ako kedy. Uh, napríklad už v tom môjom úzkom okolí, uh, v tom Hlohovce, teda, tak už treba vedia, že a, že teda, že hrá takto, že mohli by sme ju niekde na nejakú akciu dať alebo teda vedia, že niečo teda a viem troška možno zahrať a že tým vedia ako doplniť nejaký ten program, napríklad si teraz mám takú peknú skúsenosť na vianočných trhoch to bolo alebo vianočný punč sa to bolo, myslím tam bola veľmi pekná atmosféra, bola som strašne šťastná, že som si tam mohla zahrať, lebo tam bol aj trebar slovenský virtuos gitarový Peter Luha, takže to som bola taká, že wow, že na to mi som pódihla, hrať tiež tak to bola pekná skúsenosť, no a inokedy zase keď inám treba v tom britiši, ako si Maťo spomínal, teda niekto, že budeš mm. hrať v britiši, aj tam som sa nejak dostala zase cez hudobníka Graham Mark asi, mm -hmm. no áno ho no, pozdravujem týmto spôsobom aj, všetci ho pozdravujeme Graham Mark, že ho tak on, on, mi, on mi to tam vlastne nejak tak poradil, že tam sa dá ísť takže tam som si tiež párkrát zahrala, tam bola úžasná atmosféra, tam fakt, že tiež ľudia počúvali, a hrozne taký srdečne, taký milý, to, mi, to sa mi veľmi páčilo, a um, tam to probehalo zase tak, že som sa opýtala, a vlastne tak ma tam potom zapísali, no a potom už ako tiež v Trnave, tuto do nejakých tých um, podnikov, alebo tak zase tiež na Facebooku si nájdeme toto, normálne napíšem, a, a tak, od nemá mi to kto iný spraviť, tak si, si to nejak začala robiť, tak to ja, na čo budem čakať? Ne? Ale nemôžem čakať na nejaké len, že snáď ničo spadne z neba, to zase, tak. Zasi jasne treba nechať veciam ako voľný prebež, nesiliť nič, lebo čo je také spontánne, jasne, najlepšie, ale zase treba troška tomu je dopomôcť. Kým prejdeme k Maťovi, ja mám ešte jednu podotázočku, ja som si všimol na tvojom Facebooku, ty si tam mala fotku, že si hrala na maturitnom večierku. Mhm, uh -huh. áno. Um, Jak sa ti hralo? Jak ťa vnímali spolužiaci? Vieš, čo to bolo? Buď, buď na, na, na Stužkovej, alebo tam bol ešte jeden ples školsky, neviem. Počkaj, počkaj, sekundička. Maturitný večerok. Maturitný večerok. Kašli na to. Kašli na to. <laughs> <laughs> Bola som, no, na obi dvoch, som aj na Stužkovej. A aj taký ten maturitný večer. no neviem, no, mali sme normálny akože ples e, školsky a tam som si vlastne zahrala Mm, tam bola fotka, z toho si to zistil hey, hey, hey. a boli sme tam s kapelou. Áno. no tak to bol, to bol ten ples školský, no a to, sme, to, to mm. bolo super, super projekt, lebo tam chalani z nášho Gimpla, takí všelijakí rockery a, taký, rockeri, a čo, hrali, čo hrajú punk a tak, tak sme hrali ako, to bolo pred Vianocami, Hej, tak sme hrali Vianočné Last Christmas a takto, a pre nich to bolo také troška také exotické, ale boli hrozne zlatí, že sa to naučili a šli aké tie solička si tam dávali, strašne sa mi to tam páčilo a detská je, tie boli natešené, že ako prvýkrát vlastne bol tento ročník, tak tam sme si to užili, sme sa tam vybláznili, nejaké 3-4 pesničky, ako sme si len dali, ale vám bolo to veľmi páde. Super, tak Mateo, ideš to promotion? Promotion, no. Ja už som mal asi štyroch manažérov. <laughs> to boli chalani, ktorí povedali mi, že vieš čo, hráti to dobré, budeme ti vybovať koncerty. Tak ja že hej, tak som sedel a čakal a nič sa nedostavil, tak som si začal vybovať sám. Potom sa vždycky vyskytol nejaký ďalší takýto špekulant, preto už odteraz vždycky, keď niekto má takú víziu, že budeme mi vybovať koncerty a Ej by som to povedal pre neho, možno je taká vízia ľahkých peňazí, tak za prvé, nezarábam toľko. Veľa. <laughs> a za druhé, musím najprv vybaviť prvý koncert, aby som vedel, že ten človek to myslí vážne a niečo by chcel. Momentálne idem sám a mám s tým už celkom aj skúsenosti, by som mohol povedať asi, lebo mám za sebou viac ako stovku koncertov v rôznych, veľmi rôznych, možno že stovku barov, ťažko povedať. A vždycky vlastne tie jednania, tie veci už pomaly mám strach zveriť niekomu inému, pretože ja viem najlepšie, že dá sa povedať, akú mám cenu a čo by som chcel zabezpečiť odkiaľ pokiaľ, vlastne boli napríklad prípady, raz mi jeden, jeden, z tých manažerov mi vybavil koncert, aj teraz si spomínam, ale bolo tam proste strašne veľa vecí, otáznych, ktoré som chcel, aby boli utvrdené a neboli proste nejako dohodnuté, takže zase som to musel na poslednú chvíľu nejako dať dohromady a vlastne nejaký čas mi neušetril. takže je to také, kým človek ešte nezarába dosť na to, aby uživil seba, tak neuživi ani manažéra. A preto je dôležité vedieť sám sa manažovať, ale mať na to energiu, mať na to lakte, aj keď niekedy je to veľmi ťažké. Preto aj chápem, že muzikanti sa niektorí veľmi talentovaní nedokážu dostať ďalej, pretože pokiaľ sa idem baviť s nejakými ľuďmi, oni sú na mňa nepríjemní a ba dokonca ma v niečom zhadzujú, aj keď je to vlastne o nich, nie to úplne o mne, je to skôr o tom, že ich predstava ako nebola naplnená, tak to človeka zasiahne. Napríklad, teraz si spomínam, keď som hral jeden koncert s jednou takou už viacej slavnou kapelou, nerad by som spomínal teraz, aby som neoškodil buď ja alebo sebe. Smolé a hruškám. <laughs> <laughs> áno, áno to som sa chcel vyhnúť. Tak proste ako koncert bol v pohodičke, len a s ich manažérom som sa nepohodol a vlastne ani tam neišlo to nepohodnutie, len po koncerte mi povedal jednu vetu, ktorú on si možno aj neuvedomil, len tá som strašne dotkla. Ja som si vtedy tak uvedomil, že aký by bol dobré mať manažéra. proste on by povedal tú vetu tomu menežerovi a on by mi to povedal tak, by som povedal presítené, proste nebolo by to také vnusne útočné mm -hmm. a vtedy som tak zacítil, že fúha, že byť manažérom je ťažké, musí človek snášať takéto veci, ale hudobník sa tomu nevyhne. Dobre. Na záver by ste možno mohli našim poslucháčom, ktorí nás počúvajú, napríklad Graham, Mark a iní, ktorí neodišli pozerať hokej, mohli by ste im teraz ešte vlastne odprezentovať svoje komunikačné kanály, máte svoje Facebooky, máte YouTube, Martin, ty máš web stránku, Livia, ty máš Soundcloud, myslím, keď som to zase nedomotal. Takže o týchto veciach ešte skúste povedať vlastne o týchto komunikačných kanáloch, že kadiaľ, hlavne teda vy informácie, či už o koncertoch alebo o nejakých nových veciach, aj sa páči. Kde sa dá Ma Martinov album kúpiť, ako? Neno. Presne tak. <laughs> Ďakujem. Prosím, páči sa Lídia. Uh, no, čo sa týka týchto vecí, tak uh, teraz mám pár nových ideí, teda tých károch zrovna na tom YouTube. Uh, ako dlho som YouTube neriešila, ale tak troška už mi to tak vrtá v hlave, že som tam mohla niečo začať ako na tom, takže budem sa snažiť pridávať tam, keď tak normálne lídne Na Soundclade tam Soundclad mám už dosť dlho a najprv, neviem koľko, vo všeobecnosti Soundclad existuje, ale najprv som tam dávala iba také ako nebrala som to vážne, v tých mojich začiatkoch ako nejaké také, čo som si proste doma len tak. Takže myslím, že už sú tam aj také staršie veci, čo ako neznejú dosť dobre, tak to by som radšej poslucháčom ako neodporučala si pustiť, týmto si ich asi pustiam. <laughs> <laughs> tak. A tak a ja sa chystám, ja sa chystám to určite nejak vyselektovať, ale tam tá maturita ma teraz. A všetko toto. No a... Toto a ešte, ešte udalosti na Facebooku, myslím, že keď sú nejaké normálne, ako nemám svoju nejakú fanpage, to určite a tak normálne, keď chcú posluchači, kľudne si sa môžu pridať medzi priateľov a tam ako udalosti, keď sú, tak vždy dám pozvať skoro všetkých, okrem nejakých zahraničných, čo by sa nemohli dostať alebo tak, takže takto tak asi. No, martin. ja mám tú web stránku jednu svoju, <laughs> martin.sk. Vlastne nie to ani tá adresa, ale je to presmerovanie, pretože moja web stránka bola vyrábaná mnou na takom jednom nejakom zahraničnom webe a tam by to stálo strašné peniaze, tak sme vlastne kúpili slovenskú doménu a nechali to presmerovať na tú stránku, takže keď sa tam aj dostanete, tak vám hore vyskočia všetky písmenka, to niečo ako keď hľadáte video na YouTube a sú tam má také písmenka a znaky. A inak sa ma dá normálne nájsť ak už dáte do Google Martin Bohem, tak vám niečo vyhodí. A sú tam vlastne, je tam Facebook fanpage, ktorá je Martin Bohem oficiál. Keď si ma chcete někdo navodou pridať, tak ja som Martin Bohem iba. <laughs> Bezoficiál. A inak tam mám na YouTube stránku, na Soundcloude a ešte aj na Benzone myslím, že som. Mene, veľmi ťažké udržiavať vlastne všetky tieto stránky aktuálne, preto najaktuálnejšie informácie sú na Facebooku a na mojej tej web stránke, vlastne tej Martin Bohem.sk. Ale inak... Pesničky sú šade, Treba len googliť. Album. Áno, album, ám, vás, album. som skoro zabudol. Takže album, tam mám odkaz na mojej stránke a vidím, že tu máte pekné sadko pod stolom, že Jimmy Markedeska, ja, <laughs> či je, Apple, je, je. pardon, tak to je človek Branis Fortlin, ktorý ktorého som nahrával ten album a on má vlastne tento market uh -huh. a u neho sa dá kúpiť v online shope. Takže buď na jeho stránke alebo cez moje stránky skoro všetky sa tam dá veľmi jednoducho, rýchlo, efektívne preklikať. Pozdravujeme, tu ste baletky. Ja, ja, ja, ja, ja by som to presne z mojej strany uzavrel tým, že keď, keď sme pri tom Facebooku, tak samozrejme, bráni sa nášho milovaného, pozdravujeme, lebo napísal samozrejme do dnešnej relácie, že mu veľmi spríjemňujeme nedelu, za chvíľu mu ju a Slováci. Ale ešte, ale ešte, ešte potom ma napadla taká ďalšia vec, že my tu Rádiu Bunker, okrem toho, že sme strašne neutrálni, tak sa vieme aj zastať našich ľudí, tak aspoň taký, aby si mal Dobrý pocit z dnešnej relácie. ak si si tu zahral a odpromoval sa, tak uh, samozrejme pozdravujeme uh, na základe tvojej negatívnej skúsenosti s manažermi, tak Martin nauč sa hovoriť ľuďom veci slušnejšie, aby si ich potom takto nedeptal. Takže toľko z mojej strany a na záver vždy dávame priestor našim hosťom, aby mohli dať nejaký záverečný odkaz. pozdraviť svetu niečo, čo by sa malo zachovať pre ďalšie generácie v náhrávkach a čo by ste komu chceli povedať pozdraviť, tak Teraz je váš čas. Ale ja som ešte chcela sa spýtať, že či by ste si nespravili vy dvaja nejakú spoluprácu po dnešnom dni. Ja, ja som na tým normálne aj rozmýšľala, keď som si tu chystala gitaru, že to by bolo spraviť nejaký duet. No ale by to byť super. Ja už závnejšie chcem spraviť duet. No. Cože, možno dovola, čo by sme sa vedeli. Vymeníme si kontakty a vymyslím. A teraz, teraz, môžete prejsť tomu odkazu, odkazu svetu. No daj ja si musím premyslieť. A ja by som si potrebovala, ale tak skúsim niečo teda tak spontánne, že neviem, a tak takému hudovnému svetu Ale všeobecne, vše hlavne mám kam poďakovať, je deň máte, Jejno, tak strašne ďakujem mojej mamej, fakt, ale fakt strašne, lebo je vždy, keď mám nejakú pesničku, tak hneď to idem zahrať, Áno, že, uh -huh, uh -huh. Inak aj otcovi, ale keď teda hlavne o no, tých mamách dneska, tak, tak mi hneď povie, že Livy, že je tam pre, je pre, alebo že um, ej, niečo, niečo iné. Tak týmto by som mu chcela pozdraviť, ale určite aj všetkých, ktorí, ktorí mi ako v celku fandia, mojim teda kamarátom, ktorí vždycky, alebo teda sa posnažia prísť na tu moje nejaké vystúpenie. A tak a hudobníkom, určite, že a robia krásnu vec, hudba je nádherná vec a tak veľa šťastia v ich tvorbe a, a tak. A zase môžeme prezradiť, že tvoj tátko prišiel v tričku Pink Floyd, tak keď si niečo odkázať Davidovi Gilmorovi, tak ho nemôžeš po anglicky, U to pustíme potom. Takže mám. <laughs> dobre, dobre. Martin, ide. <laughs> tak, no ja by som tiež chcel poďakovať mojej mame, <laughs> všetkým rodičom. Všetkým dvom. <laughs> Takže... <laughs> A čo by som chcel odkázať? Ja by som chcel odkázať, vlastne som nad tým uvažoval už aj v prvom rade, to, čo som spieval v tej druhej pesničke, Keep on Dreaming, vlastne tá pesnička, ktorú som skladal, že snívajme ďalej, aj keď znie to po slovensky, tak strašne a tak strašne na plome, ale je to vlastne pesnička, ktorú som presne o tom písal, že jedno, aký máme sen a jedno, koľko máme rokov, proste, ak je ten sen dosť silný, tak treba ísť za ním, postupne kročík po krôčku. A to vám hovorí umelec, ktorý si myslí, že bude slávny a vôbec nikam zatiaľ nejde. <laughs> ale dá sa povedať, že také tie, také tie moje malinké krôčky, každý z nich ma iba privádza bližšie k tomu snu. A neviem, či budem mať 90 rokov, keď sa tam dostanem, alebo budem mať... Nepoviem. <laughs> Na moj vek som náklivý, hej. Ale proste není dôležité, že čo sa stane, len by som chcel odkázať, teda, hlavne hudobníkom, že dá sa to. Ak rádi myslíte si, že budete slávni, alebo lepšie povedané, ak si tým nie ste istí, istí, tak by ste si mali byť, pretože dá sa to fakticky, dá sa prísť k tomu, aj keď vám všetci hovoria, že je to ťažké, a všetkým tým, ktorí majú iné báraké sny, nesplniteľné, tak proste to skúste a skúšajte to ďalej. Díky. Takže to bol odkaz našich hostí a ja sa teraz rozlúčím s našimi hostiami, s Liviou Doležalovou a s Martinom Bohemom. Ďakujeme, sa, že ste tu boli. Ďakujeme za návštevu A rozlučím sa aj za tým radia Bunker. Dnes od Techniky tu bol Váňo, moderátori sme tu boli myslím všetci, bol tu Robo, bol tu Braňo, bola tu Eva, bol som tu ja Palo, takisto tu bol s nami Jano, a teda bol tu aj ten Living tato, ktorého sme <laughs> spomenuli do párkrát. A ešte, kým naši hostia zahrajú posledné songy, tak vám odpromujem najbližšie naše akcie, 18. mája 2015 to bude koncert v Artklube. Bude koncert do 8. večer a je to jediný koncert Francúza menom Shanghai Postman Orgstar, ktorý hrá Elektrorock. A pred reláciou samozrejme s spravíme krátky rozhovorček, takže ten pôjde von a potom bude koncert. A ďalšia, ďalšia vec, ktorá sa na vás chystá z našej dielne, je to 28.5 comeback prvej dámy Trnavskeho bluesu Jany Ružičkovej M. Crossed Line. Na domácu scénu uh, bude podporený mladou, nádejnou rock rollovou kapelou Seven Weapon z Považskej Bystrice, takže keď by ste chceli prísť, tak tieto dva koncertíky si vyčekujte aj u nás, vlastne v programe, na webe, keby ste náhodou zabudli, bude to paráda. Takže, lúčim sa s vami, ďakujem, že ste nás počúvali, majte sa dobre a vychutnajte si ešte u Doležalovu a potom v Krátko, hneď za ňou, Mátke Bohema. Čaute. Čaute. Hej, počúvajte, poďte sem, lebo už to končí. Ešte raz, Sčiš. že vyserte sa na to, počúvajte Rádio Bunkera. <laughs> <tostitulý> to fakt je jasné. Rádio Bunkera Rádio Bunkera Rádio Bunkera and black hole We've rolled a flag and I left by the Deep by the we're all over the I'm so still And you should find in the this to drown Is there a bit to so pick They're pulling down, day by team, faster and faster, and we want it to stay, and they're falling down day by tea, faster and faster, but they want it to stay. Skúsim pomalšie trochu, asi nie, ja som sa potom tak rozbehla, či? Wow, to bolo veľmi skoro, keď tam prišiel. Ba, ba, ba. Rádio Bunker. Rádio Bunker. Just A little bit knowing what I else When I saw a girl standing there A little below so I suddenly cared Why she blames and what she thinks Why she smiles I'm gonna watch her for a while I'm gonna watch her for a while Not for a while And I will remember times like this When there was a chance that I just Where the lights usually bright Just turn it over to see tonight. I wanna hold now I was sure I decide to go to see if I can get it all now to see if I can get it. Go, feeling insecure I'll Step by step just a little more To be there to say hello And I'll step back cause I know whoa, whoa. Whoa, whoa, whoa. again I mean to go like this From the first moment I'd like to kiss The confidence is in my wings I'm gonna ask her for this. Cause when I will meet a girl like this When I get I'm gonna meet a girl like this whoa, whoa, whoa. Girl like this. Whoa, oh wanna meet a girl like you and that night now. Yes, wanna meet a girl like you, and girl like you, wanna meet a girl like you. Oh, yes, Who is I made a girl like you? Well oh, please let me a girl like you just want to get on a girl like you, a girl like you, a girl like you. Taký Takýto krásny potlesk z už vždycky zohre pri srdci. Teda zažívam to prvýkrát v živote, ale určite by som si to chcel zopakovať. Tak a teraz už moja posledná pesnička, ktorou sa s vami rozlúčim. Aby som vám teda ukázal, že som taký šeststrannejší umelec, tak zahrám pesničku na... Je to jedna z najstarších a dá sa povedať jedna z najrýchlejších. A práve jej text hovorí o tom, že mali by sme žiť práve tu a práve teraz. A jak je nám to dobré. Myslím, že mám zase trošku pohcúkanú gitaru a ja tak dáme si. Us, and is running his old marathon And we should try to be fast We just track her, he'll be calm That speed has got his end left I don't what I'm talking about But I'm still trying to get him As I live my life right now is a time To live here, now don't ever Now is the time to build the world's calendar Now is the time to run faster than our shadows Now is the time to make some blur scream oh, oh, oh. Just running, just running on in mock time Just running, just running on in time Now is time, to live here and Now is the time, to fill the world's glow. Now is the time, to run faster down shadows Now is the time, to make something else scream yeah, yeah, yeah. Just running, just running, I need more time, just running Just running, I don't need more time I don't need more Just running, just running, just running, just running, just running, just running for time Ďakujem krásy